e percebi que oco de mundo eu tinha me enfiado. A parecência era a mesma, mas a sustância da vila estava muito mudada, Derriçada de fazer dó. O boi caracu estava morto, seu inhozinho desfalecera de força, não havia mais gigante, só gentinha miúda, como se ziquizira danada tivesse bafejado as casas e transformado as pessoas nessa salha fraca e desbaratinada como um formigueiro pisado de bota. Foi aí então que bateu aquela, bateu aquela pontada no peito, marejou um suor frio na testa e eu tive a certeza de que o mundo nunca mais haverá de ser o mesmo. The end beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our Song. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall He went into the room where his sister lived and then he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 Eu fico ouvindo isso, me lembra Apocalipse Now, aquela cena que tá, que eles estão no rio, aquele rio de chama, de coisa. É mais ou menos isso que eu tô vendo, a coisa do da queimada, da cana. Lá você tem o cheiro de napalm no ar, né, das bombas né? e da e carvão, aqui, carvão. Você tem do carvão e da Boa tarde, boa tarde Tudo bem? Estamos entrando aqui com o Paracatuzum Meio misterioso, cheio de coisa Porque hoje nós vamos falar sobre a desutilidade necessária da poesia né? E já tá com a gente, aqui tá entrando a porta um sujeito né? E aí já tá lá na ponta da linha em Araraquara né? Um, um poeta, um poeta visual né? Um poeta chamado... Como chama esse poeta? Que tá aí que eu não sei como é que chama Alô, poeta de Araraquara, você está me ouvindo? Não está me ouvindo. Atenção, está me ouvindo, poeta? Alô, Alex? Câmbio, não está me ouvindo, deve ter caído. Bom, mas estamos chegando aqui, está tendo uma pessoa que está vendo um parto, teve um parto aqui no livro hoje, né? Quem é o senhor, por favor, que chegou atrasado, se apresenta? Perde hora, né? <risos> numa... boa, noite, boa, noite. boa noite, boa noite. Tá bem boa bagunçado noite, aqui, não. tá tudo bagunçado. Pois hoje, é, esse bom. é o programa Paracatu Zunto, na quarta-feira, aqui na Rádio Fiscar, a partir das seis horas da tarde, arte, cultura e pensamento. Exatamente. E hoje a gente vai estar falando um pouco, tentando localizar o Alex, que já deve ter, tá, a Gabi já está conectando novamente o Alex lá, e Araraquara, né? Que vai estar pelo fone. E a gente está com a presença aqui né, do, do, do, do Guma, né, que é o designer, o grande criador de um livro que vai ser lançado hoje na oficina ah, cultural, às 20 horas. Inclusive, vocês todos estão intimados, convidados, né? E aí, Guma, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. O que, que o senhor faz da vida? Ah, trabalho bastante, né? Que tipo de trabalho o senhor faz? Tá, ah, eu trabalho com designer, né? Com é. produção gráfica, web. Tá, e você sabe TV. porque você foi convidado para vir nesse programa de hoje ou não? Boa pergunta, cheguei agora, <risos> não deu nem tempo de te falar. Pois é, o Guma faz uma coisa, só que eu consegui, eu, olha só, eu tô virando até. Eu, eu entendo como poesia visual. Né? É, o Guma brinca sei. com a coisa da, de poesia visual, o Alex trabalha, daqui a pouco já tá entrando, já tá na linha, é isso? Já tá na linha aqui. Alex, boa tarde, tudo bem? Alô, caiu, caiu, caiu. Vamos tentando, enfim. E o Guma trabalha com poesia visual, é isso? Vocês chama isso de designer, designer né, Designer. O é... que, que é isso? O que, que é isso que vocês fazem, cara? A design é um negócio muito amplo, né? Parte do desenho, né? Desde hum. a época dos, do pessoal das cavernas lá que riscavam nas paredes, aquilo já era design, né? Hum. Aí hoje é, um, é uma versão moderna do ilustrador, do desenhista, do quadrinista. Aí mistura todas essas, essas influências e se faz design, né? E você tá. tem design de todo, de todo tipo de coisa, né? Você tem um design de um livro, de por produto. exemplo, de um design de produto, de interiores, design. Você, você trabalha mais com a parte de arte gráfica arte mesmo, gráfica. impressa, né? É, porque até hoje até existem, até sobre a, design de cabelo, né, design, tudo, pra tudo <risos> se faz design, mas design, design mesmo é a mistura de, de tipo, design gráfico, né? Tipo, imagens e o equilíbrio disso daí é que é o design. Tá, eu falei, tô falando que você faz poesia visual, porque eu te dei um trecho, você que criou esse livro aí, né, que fez a editoração... Desse livro que vai ser lançado lá na Oficina Esse né? livro se chama O Nó da Cana Também da Garapa. A gente já divulgou bastante hoje. Alô. Alô! A gente já divulgou bastante hoje aqui na programação. O livro que é lançado hoje na Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda às 8 horas. Que tem, por acaso... A autoria de Elvio Tamoia, né? Vamos dizer que... Né? Ficar falando tá. em terceira pessoa, né? Toda hora. Tá. Não, eu sou entrevistador, né? <risos> de, tenho... Daqui a pouco eu começo a minha entrevista com você. Perfeito. <risos> Perfeito. Bom, então... E aí, quando, o que, que eu chamo de, de, chamei de poesia visual? Essa coisa que a gente... Por exemplo, no meu caso, que escrevo, né? Uhum. Ou pelo menos tento, né? É, eu passei pra você algumas coisas e você transformou isso em linguagem visual. Ou seja, imagem e tal, né? É, e, e me diz uma coisa, como é que você começou essa história? Como é que... Você me contou um pequeno hum. trecho que seu pai não gostava, inclu... ninguém gostava que ninguém você desenhava, gostava. né? gostava. E aí você <risos> inclu... gostava de desenhar... Inclusive eu, né? Que não gostava Eu gostei também. das coisas que eu fazia. Eu sempre, sempre tenho um problema com as coisas que eu faço, que eu nunca gosto do que eu faço, que eu sempre quero mais, né? Mas é. acho que por um lado é bom, né? É bom. Mas começou na escola, né? Desenhando, as professoras brigando comigo, que ao invés de eu escrever a matéria eu ficava desenhando e... Aí teve uma pessoa que foi importante, foi uma professora de educação artística. Que professora me... ou professora. Professor, professora. Dona Nádia. Ela. Aonde isso? Lá em Catanduva, onde eu morava. E ela fez eu fazer é, curso de publicidade. Na verdade ela foi atrás, abriu o curso de publicidade na, na minha cidade lá, ela foi atrás, pegou o manual de pra preencher lá essas coisas que eu não, nunca fui atrás, ela fez eu fazer. Fiz a prova, passei, fiz dois anos, mas não não era muito a minha praia não, a publicidade em si é aquele, <coughs> vender por vender né, aí eu fui descobrindo o caminho sozinho né, aí eu descobri o design, descobri que as possibilidades que tem, essa coisa de fazer poesia de fazer arte né, que pra mim era muito pouco vender um produto, sim, puro e simplesmente vender um produto tá, e tem uma coisa que eu me lembro que parece que seu pai não gostava muito, falava, vai trabalhar moleque, ah, fica desenhando, rasgava desenho queimava rasgava? gibi, é, é sério <risos> e que tipo de gibi, você era daquela geração que gostava de... quadrinho, Marvel DC, ah, tá, essa tá, coisa tá, tá. aí aprendi né, com Angeli, Glau, é meu estilo de desenho é mais, mais voltado pra essa galera, assim eu... e pra quem estuda desenho, qual que é o tipo de do, na área de trabalho mesmo que mais tem espaço, assim, pra você trabalhar. Nossa, cara, é muita coisa, né? É, design é amplo demais. É, mas e o mercado de trabalho, por mercado exemplo, hoje em dia, assim, pensando em espaços aqui, por exemplo, tipo São Carlos mesmo. Então, o mercado de São Carlos. O mercado de São Carlos é um mercado que tem muita de, é, falta de... entrou fa muita falta de, de profissionais, né? Qualificados. Na área de design. Tem algumas salvas, algumas exceções ali, mas a grande maioria é o que a gente chama de micreiro, né? Que é aquele cara que compra um computador... Instala um programa e acha que ele sabe mexer naquele programa ele já sabe fazer o, o, o trampo Tá, ah, parece que tem um sinal Que vem do, do além, do além. Né? Que o Alex tá ouvindo, é verdade Alex? Oh, tá escutando bem baixinho aqui viu Não, isso, isso, isso é problema seu Ah, então tá bom <risos> O importante é estar aí conseguindo entrar no ar Aqui tá então, todo mundo te ouvindo Você pergunta pra mim assim ah, escutei, É verdade? Não sei não escutei <risos> é, mas você tem que dizer que é verdade Pô Boa e aí, Alex? Tudo aí. bem? Nós estamos aqui no estudo com o Guma, né? Que é o cara que faz desenho, que poesia, né? Poesia visual, que é design, né? Ele se veste às vezes, ele bota os terno laranja <risos> com uma gravata vermelha. Tem essa um pouco essas linhas também, né? E, e aí está falando um pouco do design. E você, o que que você faz? Você É poeta vis, na verdade eu vi em algum lugar poeta virtual, é isso? É, na verdade é uma, é uma denominação, é porque isso ainda está meio esfumaçado, né, na, na questão dessa poesia visual ele... veiculada na internet pelo menos, assim, ao meu ver existem vários nomes e, e, enfim, vários é, podem ser poeta virtual, poeta visual inter, é, virtual cyberpoema cyberpoeta, então enfim, existe uma uma, uma, uma enxorrada enxurra, uma de nomes assim. eu me considero, na verdade, mais um poeta visual que usa a ferramenta como como como como né a ferramenta de trabalho o computador como ferramenta de trabalho né tá e o que não todos vindo ouvindo escuta e, e como funciona isso cara e para aliás a pergunta para você e pro Guma para que, que serve poesia no mundo de hoje né <risos> o, o tema da nossa conversa de hoje é a desutilidade necessária da poeta, da poesia né para que, que serve a poesia hoje ah vou ah, te falar para você eu posso responder com um poema do Drummond por favor eu posso por gastei... favor, eu tô todos ouvidos aqui. gastei uma hora pensando num verso que apenas não quis escrever no entanto, está aqui cá dentro, inquieto vivo, está aqui cá dentro, não quer sair mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira é isso, que pra mim é poesia, entendeu? e você consegue pagar as contas de luz, as contas de água as contas de tudo, ou sua mulher tem que trabalhar para sustentar você? eu falar pra você que é, não faço só isso, mas já me ajudou bastante, eu, me ajuda bastante. E você também é músico, é isso? Sim, exatamente. Na verdade, assim, a, a minha formação é musical, né? Eu sou uh, educador musical. Fiz um instrumento, mas uh, com habilitação, com bacharelado em, em música, uh, educação musical. Então, uh, aliado a isso, na verdade, a, poesia, a letra pra mim, a, a música ela parte do princípio da letra, né? o som já tem, a, a frase já tem um som, a sílaba já tem um som. Aí para juntar uma coisa com a outra foi muito fácil, assim, essa questão da visualidade da parte sonora. Né? Então eu consigo visualizar isso. E você Guma, como é que consegue pagar as contas? Ah, eu, bom, mais ou menos porque eu sei porque eu tô devendo pra ele inclusive. <risos> Boa pergunta, eu não nego, mas não é? quando, é, deveremos. vai depender de quanto vender esse livro tá todo mundo pendurando ah, conta a gente vai ter pra pagar o resto da vida a partir da hora que tem dinheiro tem conta, né mas oh, é difícil sobreviver de arte hoje aqui no Brasil, demais são caros, cidade do interior em geral, né Hum. É sempre visto de forma marginal, né? O cara que não quer fazer nada. E por mas... que você escolheu São Carlos? Com tanto canto, saiu de Catanduva e escolheu São Carlos porque você bem... fez Bauru, né? Você estudou em Bauru? Não, não, não. Estudei em, só em Catanduva só. Tá. Eu vim pra cá sem rumo mesmo. Cheguei aqui pra ficar três meses. Você né? tinha o dinheiro da passagem até São Carlos desceu... Até São Carlos e pra Itália. ficar na um... casa do Quanto tempo mas... você tá aqui em São Carlos? Aí vai fazer oito anos, agora em abril. Oito anos? Então você já é um cidadão São Carlense, que ah, nem o Ricardo. É, eu, tenho, eu tenho quase a mesma idade. É é, e vocês são eu. mais São Carlense do que eu, né? Ah, eu já me considero bem São Carlense. Bem São Carlense. O R a gente puxa rapidinho. Ah. É, é, pois eu, é. é. Meu pai que nasceu aqui, da família, aquelas histórias. Eu sou minhoca da terra, mas é engraçado. Sinto vocês mais São carlenses do que eu. Aliás, outro dia até cobraram isso num programa aqui que falaram... Porque parece que você não, né? Enfim, não, que isso. Eu simplesmente não, não. sou do mundo, né? <risos> sou do mundo, sou de Minas Gerais, né, Alex? Ih, cadê o Alex? Alex, cadê você? Baixinho. Ah, bom. Você não tá, tá baixinho, tá aí... né? Ah, tá baixinho? Tá. É, proporcional. Escuta, é o seguinte, é, Alex, você faz. Você também toca e você faz o circuito Sesc, é, Sesc né? É isso? Ultimamente, digamos você que eu estou mais institucional, né mas eu já fiz. O que, que é estar institucional? Estar institucional é que eu presto serviço para a Prefeitura Municipal de Matão. Né? Ah, tá. Então, eu ainda estou institucional. Isso diminuiu um pouco o volume de atividades uh, com SESC, por exemplo. Né? Mas fala um pouco para a gente aí, Alex, inclusive... Boa tarde, né? No Boa que eu vim tarde, falando Ricardo. Que é o Ricardo, a gente já se conhece. Sim, já, né? sim. Quanto tempo, né? É. Então, Ixi, a fala... essa, Essas particularidades, é bom não entrar no ar <risos> é, <né>? agora, <risos> nesse momento. Olha, fala, fala um pouco de, de, de Matão, né? Você você no lá e tal, do trabalho sim. lá. Inclusive, você tem o projeto seu lá, é, na, é, é, é com poesia? É, ou você tem alguma coisa mais ampla? O que está que acontecendo por lá? Ah, na verdade, assim, é, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha com a questão do público, né? Isso é uma coisa é, bem complicada no interior, É, quer dizer, mais, mais especificamente cidade menor, né? Mas então a gente está atuando em várias frentes lá. A literatura, esse ano, eu diria para você que a gente teve um salto qualitativo. Né? A gente fez algumas parcerias com o governo do Estado, e fizemos algumas, algumas, tivemos algumas iniciativas municipais, como por exemplo um concurso que nunca tinha rolado isso lá, é um concurso de poesia, né? que a gente abriu até para a região, é, com premiação em dinheiro. É, eu acho assim. Eu acho que ainda estamos engatinhando nessa questão das, das linguagens, todas músicas, te, música, teatro, artes plásticas, visuais, é, dentro delas fotografia, enfim, dessas todas essas literatura e dança ainda é um, eu acho, ao meu ver, uma coisa que está engatinhando, né? Assim, a gente não consegue um público efetivo para isso. Eu também, assim, desculpa que... interromper, Alex, Oi? mas também o trabalho que é feito não é muito sério, né? Ah, aí na verdade fazemos o que podemos. Eu acho, na verdade, ter que melhorar muito, né? muito, muito, muito. Eu digo isso porque assim, conhecendo o trabalho de vocês, tanto você quanto o Guma, eu sei que é sério. Não tô dizendo que o trabalho de vocês não é sério. Porém, é o seguinte, a descontinuidade desse trabalho é muito grave, porque vocês começam a desenvolver um projeto e aí, na metade do projeto vem um problema que, sei lá, cai a ponte do um rio que não, nunca cai, entendeu? Aí os caras cortam o projeto e vão investir esse projeto, vão tirar esse dinheiro, porque a ponte é prioridade, né? Então, assim, infelizmente, a descontinuidade do trabalho de vocês é muito... muito constante, né? Constante, irrita é. até. Por eu isso diria eu... para você assim, é óbvio, é constante, mas, por exemplo, ações pontuadas com relação a essa questão do fomento, a, especificamente à literatura, tá? A gente conseguiu uma parceria privada, por exemplo. Isso, se a prefeitura tivesse, não tivesse dinheiro nenhum, que não foi o caso, né? É, a gente conseguiria manter, pelo menos, esse projeto, essa proposta. Sim, entendeu? Sim, então... É, é, eu concordo com você, mas é, o esforço que a gente faz para isso, para que isso não dependa exclusivamente do poder público para que isso aconteça, é um pouco maior, vai um pouco além, né? Você entendeu? Tá. Alô? Entendi. Então estou entendendo, mas não estou concordando. Mas... Ah, não, pelo menos falando o caso de Matão. Sim, sei, sei. Nosso caso lá. Existem problemas? Existem. Existem prioridades quanto a essa questão administrativa? Existe também. Mas, por exemplo, as ações de literatura não dependiam da prefeitura para para acontecer, a não tem um o local. Tá, sim, entendeu? E, e para cultura como um todo, você tem um, algum tipo de política, a, a política pública voltada para a cultura hoje acontecendo em Matão? É, fala um pouquinho mais alto, Ricardo, desculpa. Hoje em Matão você vê algumas, alguma política pública para a questão da cultura? Hum, Eu diria para você que é, ainda em quatro anos de, de, de mandato, gestão, nós estamos agora engatinhando, né? Nós estávamos na gestão na questão da fazer a, o período de incubação e de, agora a gente está começando a engatinhar. É, a, toda essa parte de política, de conselho foi criada e agora que a gente está conseguindo implantar efetivamente, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? É, existe lá a questão da cultura negra, né? Porque é, é forte, mas é totalmente desarticulada. Então, através das, dessas, dessas questões de é, esclarecimento quanto ao que, ao que você pode fazer... Hoje, eu recebi a notícia que é, uma associação que estava desativada há 50 anos, uma associação é, é, negra, né, associação, é, conseguiu se reorganizar. Conseguiu levantar e a partir de, de segunda-feira passou a ser legalmente constituída a associação. Isso, na verdade, é uma é uma, uma, uma vertente da política pública, né? É isso aí. Então, as pessoas têm que se organizar e Não pode depender só do poder público, não. Vamos aí. Você entendeu? Essa questão, acho que, de conscientização, para nós, agora, nesse exato momento, é, é, é a principal coisa. Conscientização de uma sociedade civil organizada para reivindicar isso aí, é, basicamente. É, porque se a gente sair, se a gente sair, se, se, se, se o poder público mudar, como, é, nesse caso no Matão, não aconteceu isso. Mas se mudasse, essas pessoas já estavam com a sua associação pronta... Para o ano que vem, reivindicar o que elas quisessem. Porque a comunidade negra lá é bem, é bem forte, né? Ah. Só, só é desorganizada. Mas tem bastante gente que atua separadamente. Sabe o que, que me lembra, Alex? Nós vamos ter que fazer um intervalo aqui para a gente passar para o segundo tempo. Nós vamos ir para o vestiário e tomar uma aguinha, né? Vai lá. Mas, que me lembra, eu vou cantar uma coisa para você. Lembra disso assim? Ah, mas como é triste Essa é a nossa vida de artista ah. Depois de, <risos> de Pedevila para São, São Paulo, Paulo. <risos> PD, Maria Helena Prudentista. O é, <risos> meu velho? Grande Edinardo, né? Grande Edinardo. Bom, queridão, é o seguinte, a gente tá numa, tentou localizar, nem algum problema, no seu telefone aí, não sei o que está acontecendo. É, caiu, voltou, voltou, não caiu, mas agora acho que está estabilizado. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer um intervalo, comercial não é, mas aqui porque é uma <risos> rádio pública, né? É, a gente volta, vai para o vestiário, toma uma aguinha E o Ricardo vai lembrar que quem quiser ouvir o Paracatu Zoom na internet Pode ouvir o podcast no site paracatuzoom.com.br Muito em breve deste programa, né? Lá estão todos os programas já disponíveis E em breve vamos estar também com esse programa Provavelmente aí até sexta-feira no máximo está lá também E você também pode se comunicar ao vivo conosco através do MSN Da Rádio Fiscar hajivscot@hotmail.com Vamos uma breve pausa aqui a pouquinho, nossa. E o Guma vai dizer qual que é a sintonia da Rádio Guma. 95.3. Ah, é, <risos> que dizer, não, vamos lá. O suspense não acabou. Dia 9 de dezembro, às 8 da noite, no Teatro Municipal de São Carlos, acontece a exibição de Testemunho Oculto. Filme do cineasta José de Oliveira, realizado em São Carlos em 1969 e que só agora, em uma atividade do segundo Festival Contato, foi totalmente sonorizado e pela primeira vez será exibido com a trilha sonora original executada pela Orquestra Experimental da UFSCar. No mesmo evento será a estreia do documentário Máquina do Tempo, que mostra de forma sensorial como aconteceu o processo de sonorização de testemunha oculta. Após a sessão, acontecerá um debate com a equipe do projeto, no lançamento oficial do DVD que traz ambos os filmes. Sessão de Cineclube com os filmes Testemunha Oculta e Máquina do Tempo, dia 9 de dezembro, às 8 da noite, no Teatro de Arena do Teatro Municipal de São Carlos. O evento é para todas as idades e a entrada é franca. Dia 3 de dezembro, às 7 horas da noite, o Cine UFSCar exibe o lançamento dos trabalhos de conclusão de curso de imagem e som finalizados este ano. Serão sete curtas-metragens produzidos pela turma de 2005 e você não pode perder esta oportunidade para conhecer e prestigiar os trabalhos realizados na Universidade. Lembrando que o Cine UFSCar se localiza no Teatro Florestan Fernandes, na área norte da UFSCar. A sessão é gratuita. Mais informações no site www.cinema.fiscal.br. Olá, eu sou Lucas Ferreira e eu sou Felipe Cortes e estamos aqui para convidar a todos os ouvintes da rádio Fiscar para uma grande confraternização. No próximo dia 7 de dezembro acontece a comemoração de fim de ano dos programas... Ecos de Tupamaro... E ideia sonora... Uma noite para bailar... Ao som da banda cubanistas E do balanço do DJ Caixa Preta... Além das transmissões dos programas... Ecos de Tupamaro... E ideia sonora... A festa acontece no domingo, dia 7 de dezembro... A partir das 18 horas no Almanac Bar... Localizado na Avenida São Carlos, número 2338 comemoração de fim de ano dos programas ecos de Tupamaro e ideia sonora esperamos vocês lá chegou a hora de balançar o esqueleto bebop a Lula Music Festival segunda edição do festival que chacoalhou São Carlos no ano passado e traz novamente o melhor do Twist e Surf de Rockabilly. A pista de dança vai estar montada no Sesc São Carlos nos dias 13 e 14 de dezembro. Com Crazy Legs, The Dead Rocks, Canastra, Alex Valent and The Highway Cats The Jordans e Lafayette Os Tremendões. Vai ser um estouro. e a Lula Music Festival, dias 13 e 14 de dezembro, a partir das 3 horas da tarde, no Sesc São Carlos, com entrada gratuita. Vai ser uma brasa, mora. Escute diferente. Minha família anda longe, com trajos de circunstância. Uns converteram-se em flores, outros em pedra, água, líquido. Alguns de tanta distância, nem tem vestígios que indiquem uma certa orientação. Minha família anda longe, na terra na lua em Marte. Uns dançando pelos ares, outros perdidos no chão. Muito bem, essa é a entrada, que é a memória, esse poema chama Memória, da Cecília Meirelles, a gente tá registrando aqui, inclusive, uhum. né, da Cecília Meirelles, que aí teve um problema de gráfica, não tá lá, uhum. mas a gente tá registrando, porque se pintar alguma coisa a gente já tá protegido uhum. mas é um, enfim, então estamos de volta para Catuzum, que a gente começa com boa tarde, termina com boa noite, das 18 horas às 19 horas, toda quarta-feira, né. A gente vai estar ouvindo, inclusive o Ricardo, o programa dos, nas vésperas de Natal e de Ano Novo serão gravados, é isso? Não. São gravados, a gente vai faz, fazer uns, uns programas especiais aí, e também a gente faz, prepara umas reprises, sempre umas maratonas para os melhores momentos do ano ali. Poxa. É, então a gente já, já vai... Selecionar aí Então alguns, se liga, porque você já imaginou nossos melhores momentos? Deve ser uma coisa. Nossos melhores momentos aqui nas ondas <risos> FM. E o Alex, tá ouvindo, Alex? Tô, mais, ou tá ou menos. Tudo... mais ou menos, mais ou menos. Tamo aí. Mas vamos voltar à poesia. E, okay. Bom, você faz a música, você... essas músicas que você faz é, toca profissionalmente Circuito Sesc são produções suas, é isso? Composições minhas? É. Ah, alguns... As letras? Algumas sim, mas a maioria não, assim. E como funciona isso? Não entendi, desculpa. Como funciona isso? Como que ah, você constrói é, esse treino? Na treco? verdade é assim, eu como músico, uh, trabalho um tema anual, né? Isso é uma coisa muito, muito pessoal, assim. Esse ano eu vou trabalhar isso. E dentro dessa linguagem, dentro desse tema escolhido, eu desenvolvo as linguagens, né? E o é, que, que você escolheu? Monta um repertório, monta uma, uma estrutura e vamos aí. A gente prepara um repertório com coisas de gente conhecida, coisas de gente desconhecida e, minha, e as minhas eu coloco é, no meio desse repertório. Né? E 2008 você escolheu que tema? Em 2008, em uh, 2007 na verdade eu trabalhei com a questão uh, do cordel, né? 2008 hum. eu não consegui, eu não trabalhei, eu não eu não, eu não montei um tema para isso. Ah. Eu trabalhei com a questão da da poesia uh, falada, fo, voltando a falar nessa questão do computador, né? Então de que jeito uh, você pode pegar uma leitura transformar uma leitura, na verdade o tema que eu trabalhei esse ano foi esse, não foi exatamente com música, mas de que, de que jeito você pode fazer uma leitura, gravar no computador e, e através da sua criação fazer com que essa leitura é, tenha efeito de som, criar, você cria uh, uh, a ideia, você sonoriza essa, essa, esse texto, né, esse poema, por exemplo. E essa criação é sua. Você tem como dar um exemplo pra gente fazer aí? Agora, sim? Bem, você, falou. você tem como mostrar pra gente como é que é isso? Não. Tem. Não, não tem? tem. tenho como explicar. Você, vou dar um exemplo bem. É, é que vocês fazem muito aí. Ah. Na rádio, por exemplo. Vocês gravam um texto e colocam a trilha sonora, não é isso? Sim. Basicamente é isso. Quer dizer, não sei Mas também, porque eu não trilha, sei. Ela tem que encaixar com esse texto, não tem? Sim. Ah, ela tem que, ter um, tem que ter uma base, ela tem que ter, tem que encaixar, porque senão fica sei lá essa essa criação é você quem faz eu foi eu cada cada texto eu tive que criar a música através de sei lá eu raspei uma unha no teclado deu um som gravei isso e daí eu, eu em cima disso eu criei um som para poder é, colocar Caramba. isso numa numa trilha de uma de um poema tá, tá bom entendi agora e Alex, é bem básico aí você você falou do, do computador né É. E como, como que você vê, fala, fala um pouco aí dessa, da, da sua relação Que a gente fala sempre de arte e tecnologia, né? Dessa interface que se cria cada vez mais Com também a tecnologia estando cada vez mais presente na vida das pessoas Qual que é o tipo de suporte que você, você trabalha quando você fala isso do... do de trabalhar com computador Você faz um, de um CD mesmo que você finaliza e distribui Uma coisa via internet, um site trabalha com o Conselho de Interatividade também, o que, que você tem feito aí agora? Tá, na verdade é assim, eu acho que o computador veio, isso, isso é regra, não tô falando, isso, veio pra ficar, né, isso é um ponto, ponto, veio pra ficar. Uhum. Agora, é, que uso que você faz disso? Bem, é, eu posso falar pra você assim, ó. todos, todos os possíveis que eu saiba, como, como ele é uma coisa de informação rápida, e a questão do interesse, o seu interesse é que vai mandar, é, vai definir quanto que você usa ele e pra quantas coisas você usa ele. Então, por exemplo, sendo bem prático, tá? É, software livre é uma coisa que eu uso bastante. A é, gente também. Aqui. Porque é, não precisa, não precisa é, pagar, não precisa... Eu posso indicar pra alguém sem que eu esteja fazendo que a pessoa é, seja pirata, né? Se, enfim, ele... Enfim, não tô lesando ninguém. Vai lá e baixa esse programa e... Ba... Eu, posso, é, eu coloco na internet, numa, no site que eu tenho, que estava desatualizado, mas eu tenho um site, para isso. É, eu coloco no YouTube, coloco no MySpace. Eu uso todas as ferramentas que eu conheço para disseminar isso, a minha produção. Tratando-se da internet, é exclusivamente isso? Não, não é isso. Eu posso gravar um CD e enviar para você. Eu posso fazer... Enfim, assim, eu uso o que eu, as ferramentas o meu conhecimento, quanto o uso dessa ferramenta, eu, eu procuro aplicar em tudo. Uhum. E você usa esse material para divulgar o seu trabalho e aí você é contratado para executar esse tipo de trabalho. É assim Isso, que funciona, exatamente. né? exatamente. Legal. Pode ser, pode ser interativo, é, pode ser... Desinterativo só... e expectativo. Isso. Pode ser Perfeito. todos objetivos aí. Bom, então eu vou fazer uma pergunta para Guma, que tem muito a ver também contigo, e na sequência eu queria que você levantasse Vamos imaginar o Guma sentado no cantinho dele lá, que é, aliás é um cantinho muito tranquilo, onde ele produz tal, ah. e tal. De repente aparece um cara com, pedindo para ele que ele precisa fazer um folder ou qualquer coisa para vender meio. vender carne de boi morto na sequência vem o outro que quer vender pizza aí aparece um estúpido que que vai lá e leva pra ele uma proposta de faz, transformar um livro em poesia, aí vai como é que funciona isso, cara pálida? onde é que, como, como que é o botãozinho do regulômetro, né? dessa história, como funciona isso? tudo se conecta, né? no final das contas ou seja, então é. quer dizer que o, o meu livro também tem um pouco de carne cedo, um de pouco, carne é, um pouco de carne, <risos> aquilo legal. que você estava falando agora há pouco o pessoal gostou de ver é. É, o, o papel do design era esse, é trazer, é chamar a atenção para você ter vontade de ter um produto, de você ler um livro. E pode terminar em pizza também. Pode terminar em pizza também, com vontade <risos> de comer uma pizza, é comer uma pizza lendo um livro. Mas né? até onde vai a, a possibilidade de você fazer um pouco é, de, de fazer um pouco de arte ou de criação em cima dessas pautas? Entendi, é engraçado porque é um negócio que eu, eu não tem uma lógica, né? É sensitivo. Depende muito do dia, do, do sol, da... Do, do bom humor, né, aquela coisa aí não, mas não tem uma coisa assim, ah, é, é um trabalho pra, feito para um açougue eu uso outro tipo de, de, de técnico outro tipo de linguagem, é basicamente a mesma, é só que eu tenho que adaptar para pro público, né por exemplo, o cara que vai ver uma propaganda de um açougue ele não tem, não que, que ele seja como é que eu posso dizer ele não tem a cultura do cara que vai ler um livro então ele não, ele não ele só precisa saber do preço da carne, que carne que está vendendo e pronto, ele não tem muita informação agora um livro, um cartaz de um show é, atinge outros tipos de público, então depende do público você faz um trabalho específico para cada um deles e no meio de tudo isso, o que, que você mais gosta de fazer? Ó, a cultura, né? é? cultura, cultura porque tem qualquer coisa de cultura música, eu, eu tenho muita faço muito trabalho para bandas aqui da cidade de São Carlos, para cartazes para shows, essas coisas Então é a pegada que eu gosto. É música, é livro, é revista. Tá. É o que eu gosto de fazer. Aí eu faço as outras coisas para o comercial, né? Tá. Ou seja, aquelas outras pessoas que te contratam, então, você não faz com carinho, né? Nossa, <risos> nossa. É, o pessoal todo ouvindo isso aqui agora vai falar, pronto, não faço mais nada com aquele chileirão Já sei. sabia que ele era enrolado. <risos> cada Bom, buscando seu suporte aí né para se expressar então Bom e você Alex como é que funciona isso de repente chega um cara e contrata você para fazer um, um texto pra, sei lá, pra apresentar uma música country hum. de repente aparece o outro que pede pra você porque você, a sua função lá na, na Casa da Cultura é essa lá, né é. aí aparece um outro cara pra você vender um show de, sei lá quem não vou queimar alguém e tal, mas enfim sei lá, uma figura extremamente nada criativa, e de repente aparece uma figura extremamente criativa como é que é esse regulômetro aí? como é que funciona isso? Ah, eu, sou, eu, sou, eu concordo com o, o Guma isso Eu com ele assim, depende muito do, do dia, do jeito, da necessidade, é, questão tempo é um fator, porque sabe que essa. É, você tem que ser multi, né? Então essa Sim. questão tempo é, é primordial. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Qual é a minha necessidade real disso, né? É, na verdade é assim, aonde a água tá batendo? É no calcanhar, é mais pra cima, tá ali, na bem assim? na verdade não é onde a água está batendo é aqueles maldito motoboy quantas vezes eles vêm trazer conta na porta da tua casa né eu que estou trabalhando direto na na na coisa assim se ouve aquela motoca parando na porta da casa é um tal de de bolet, boleto de tudo né então quanto motoboy visita tua casa durante um mês essa é que é a, a, o medidrômetro, né? Mas, enfim, também, e aí? mas tem a questão do bom humor de, de, de estar, como você está no dia para criar aquilo, né? Tá. É, tem exemplos bons, exemplos tem coisa que sai legal tem coisa que não sai legal aí você, como o tempo está curto, você manda assim mesmo, vai, sim. mas poderia, você sabe que poderia ficar bem melhor, né? Mas enfim, esse, esse botão é, depende muito, muito depende muito, muito muito mesmo. E a música, meu companheiro? Você está tocando bastante, como é que funciona isso? Porque também você, bem, que, você faz... Sim, eu decidi ser mais artista do que ser institucional, né? Essa coisa de ser artista institucional, institucional, parece que se botar uma plaquinha em ti, olha É, tem é aí, porque funciona assim. Porque você entra, você entra no departamento, o telefone toca para você resolver se se o carro está com o pneu furado, né? Tá. Você é artista, você tem que resolver isso exatamente. O no carro da prefeitura que você usa está com o pneu furado, você tem que mandar comprar o pneu. Tá. Então você é institucional, olha, naquele uhum. momento. Você não tá, você não está sendo artista. Tá. Você não está e... usando arte para fazer isso está usando a parte administrativa que você tem. Tá legal. E Isso. agora me diz você uma coisa... O... Tem, tem essa questão, pra, pelo menos pra mim eu tenho que colocar, porque senão eu me dedico muito a uma coisa. Você entendeu? Tá. Me diz uma coisa, o cachê que vocês estão recebendo na, na região, por exemplo, tocando em bar, você toca, além de fazer esse circuito Sesc, que até paga razo, acho que mais tranquilamente, profissionalmente mesmo, os bares eu já vi você tocando em alguns bares etc, etc os bares como é que funciona isso os caras pagam uma coisa legal estão dentro da tabela como é que funciona ah, isso ah não isso é muito isso é relativo né isso é, é na verdade é confiança confiabilidade e, e respeito pelo trabalho o cara que respeita mais paga certinho paga melhor o cara que não respeita paga não pior paga. então é, então depende muito da sua é, depende muito de onde a água está batendo né? Então, tempos... você vai e faz, às vezes o um cara que não respeita o meu trabalho eu vou posso fazer de novo mas depende, ou não, falar ah, desculpa cara, mas não vai dar a gente estava discutindo há esses tempos atrás no, na Câmara Setorial de Música aqui do Conselho Municipal de Cultura então essa questão da, do, do ah. tocar nos bares né você tem dono de bar que tem toda uma preocupação com a música mesmo ele tem dono de bar que quer que você entre lá compra uma função de toque durante 4 horas Né? porque não importa que não é um show né? eles querem que você fique fazendo música ambiente durante 4 horas, que é quase insalubre né? uma pessoa ficar cantando durante 4 horas o cara não quer que você faça o um intervalo e não consegue nem identificar a gente estava até falando de, de criar um selinho de qualidade né? que a, a câmera historial de música ou né? os músicos da cidade dão um selo de qualidade para esse bar aqui, que respeita o músico que tenham um lance essa é uma coisa que a gente estava pensando que Muito pode legal. ser interessante falar. bacana Inclusive, e, e vocês, Guba, como é que funciona isso? Porque tem gente que paga, tem gente que não paga, tem gente que faz o trabalho e não, não vai mais, como funciona é, isso? Essa, essa é a questão do mercado mesmo, é, é mais complicado, um que paga um que não paga, é igual você vai numa loja que vende um negócio mais barato e vai numa no, no que vende um negócio mais caro, é, o cara pode deixar de pagar também, não é, não é, o, é o meu trabalho em si mas tem uma subvalorização, né porque é aquela coisa de subvalorizar a arte não subvalorizar o meu trabalho música, músico, ou qualquer que seja é, ah, esses caras aí fazem isso de diversão de brincadeira, pô, que trabalho gostoso ficar na frente do computador o dia todo desenhando só que aí fica 12 horas no computador desenhando, 16 horas na frente do computador desenhando, você vai ver se você vai falar assim não, e pra fazer isso, quando você faz com qualidade você tem que ter um mínimo acúmulo, entendeu no ah, ter... a qualidade é o é o que agrega, né o valor E aí é onde que se ganha mais e se ganha menos. Aí depende do cliente, depende da, do trabalho, depende da quantidade de, de, de, desse, que esse trabalho vai ser visto, quanto que vai render para esse cliente, porque no final das contas o meu trabalho gera lucro para os meus clientes. Eles não admitem muito, né mas... Eles vão sempre essa, desfazer. Lógico, porque é diferente o cara ver um negócio bem feito e falar olha que bacana, e depois ele lembrar daquela empresa... De gente... pegar um negócio ruim, o cara vai lembrar, ele vai lembrar, é ruim, mas não vai lembrar de que é. empresa que é. É, a gente vive sempre nesse limiar entre a... o criar artístico e a necessidade de sobrevivência dos artistas, né? Por exemplo, o Elvio hoje tá lançando um livro, vai ficar rico agora, né? Agora Com o um livro. pretendo, vai... pretendo. Vai ficar quase milionário. Essa e... é a ideia. Eu acho que vale a pena também a pergunta hoje, aí, o dia do lançamento do livro e tal, é... do porquê que o Elvio escolheu aí, ó. O livro como suporte para contar a, a história que você está contando nesse livro aqui. Eu falo um pouco do livro também, o conteúdo que tem nele hoje. Tá sendo Eu lançado. falo, mas tem que todo mundo que está ouvindo tem que ir lá hoje nas, nas oficinas, né? Porque Nossa, lá vai estar o Chiquinho, coitado. Francisco Alves, vai estar a Júlia, <risos> vai estar o pessoal que participou <risos> do livro, né? É mais importante. que eu existo. Exato. Ah, é, o Guma, <risos> vão descobrir que o Guma existe, Achava que era ficção. Se ele chegar lá, né? Bom, a história do livro é, assim, no, no, por que escolher esse meio? Primeiro que esse livro, na verdade, era de 400 páginas, né, Guma? Quando é. começou tinha 400 páginas, era uma tese de mestrado na Unicamp, furadaça, né? Uma tese que... Não, furadaça porque, na verdade, ninguém queria discutir efetivamente o que era para ser discutido ali, né? E acabou tendo mil problemas, eu não pude defender essa tese, aquelas coisas que só vai entender nesse corporativismo, né? Uhum. E aí passou um tempo, esse, era, ia virar um livro, tinha uma editora interessada no livro, né? Já, já, tinha, é, já tinha feito até um primeiro contato e não um primeiro contrato, né? Uhum. Só que a hora que eles pegaram o livro e me apresentaram uma proposta de, de, de ilustração, de, de, de finalização do, do livro eu fiquei assustadíssimo, né? Parecia aquelas coisas de, de... Sabe quando você vai na farmácia pergunta de tal remédio, o cara abre aqueles catálogo, negócio Catálogo. Catálogo. Um negócio horrível, né? Aí eu falei, não quero isso. Não quero isso e também não quero a tese. A tese era cheia de citação. Sabe essas boas besteiras que a gente faz e fica botando um monte de citação e... Cheia de citação e citação. E embasar uma é, ideia é, que saiu da sua cabeça É, exatamente. Né, no Aí eu peguei e falei, bom, preciso achar alguém que não tope fazer isso, que desconstrua toda essa construtividade, né? <risos> Aí, bom, enfim, pintou Guma na história, né? Que, aliás, foi até via internet que a gente se conheceu, é. foi, foi maluco isso. Via, via MSN, inclusive, né? É. Através de Priscila e tal, que era alguém, eu dei um perfil mais ou menos do que, que eu estava querendo, e eu falei, ah, então esse é o cara, uhum. né? E aí, virou uma coisa de 400 páginas, virou 120 e quanto no final, que lindo, Cento, acho que 120 quatro, páginas, nossa. né? O Ricardo já tem o um livro aqui, não deixa ninguém pegar, né? Só ele. É, 120 e poucas páginas, uma linguagem poética, visual, completamente diferente, né? Aliás, o Alex está ouvindo, amanhã vai estar em Araraquara, né? Sim, está aí lá, pode ter certeza. Tá, amanhã você vai estar ouvindo, então foi isso quer dizer o, o, e agora sim, quando a gente fez o livro, aí a primeira coisa foi dar um pé na bunda da tal das editoras que depois de 20 anos de pesquisa etc, e tal, os caras queriam que eu ficasse com 10% e eles com 90 né? é um e ainda artista passado, independente é, da cena literária exatamente, aí eu falei, então vamos bancar isso aí nós bancamos, né Guma segurou a onda, vou pagar um dia não sei quando, mas eu vou pagar né é, e, e, enfim, aí a gente fez o livro tá aí o livro, né Agora tem que vender, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo, pelo amor... Ó, de... oh, até Natal aí, você pode chegar lá e comprar para 10 pessoas, para distribuir, porque o livro é bonito, além de tudo, é. ele é não só bonito, como ele é muito interessante. Tem um artigo... Tem uma participação do Francisco Alves, que é professor aqui do Departamento de, de Produção, Produção da, da UFSCar, Esteve né? Esteve recentemente aqui no... Porto Exatamente. O Edson Inforzato, que é um professor da Unesp, que é um morador da usina. Tem da Júlia, que é uma professora aqui da UFSCar também, que acompanhou todo esse processo, né? E tem de um poeta que eu soltei. Peguei um poeta, né? Uhum. E, e botei ele no carro um dia. Bicelli. Roberto Bicelli, né? Que é um poeta bitnik dos anos 60 e tal. No sábado eu peguei peguei ele, levei ele lá em Tamoio, agora recentemente, né? E queria uma visão poética daquilo que sobrou da Tamoio, né? Aí abri a porta, soltei ele lá e fui resgatar ele no final da tarde, tá aí o, o, o artigo dele contando. Então é essa... Agora, vamos tentar sobreviver disso? Não, eu acho que esse é o objetivo. Essa é a primeira ação que a gente tá fazendo do de uma construção de um núcleo de pesquisa e produção, é, pesquisa e fazimento da cena, né, que a gente vai tentar agregar, tá agregando o Guma, Ricardo, de uma certa maneira, tá na massa coletiva, mas, né, tá junto, o Alex, também, lá, que tá ouvindo, enfim, as outras pessoas que vocês estão ouvindo o programa e tal, que é dessa coisa, como que você chama, você fala uma coisa da cena independente, como é que é isso? Eu... Ricardo é todo estruturado, assim, articulado com essas, como é que é isso? É articulação da cena, da produção, da, é, dos... colaborativa, da, exatamente, lá, exatamente. Um cenário, é o nosso é nosso guia, é nosso grupo, nós vamos montar uma ceita aí, vai, né, vai logo, obrigado. Não, logo logo, não, logo o, não, o dinheiro vai ficar, o mundo vai ficar sem dinheiro, mesmo né? vai ter que ser assim, né. Pois não, é, gente, pois é, e... é de, de estabelecer cada vez mais trocas, a gente fala da economia solidária o tempo todo, né, que é o um conceito bem chave assim para a gente pensar uma alternativa, né eu não diria de simplesmente destruir o capitalismo, mas pensar numa, numa outra forma, é quase como viver num, num mundo um pouco paralelo a ele, do tamanho que ele já está só que pensar também agora como que a gente pode fazer isso, qual que é a melhor maneira da gente estabelecer isso, e ela só acontece quando a gente faz um pacto mesmo, né, de, de, de construir a coisa de uma forma conjunta e essa coletividade é que tá, vai, eu acredito que vai proporcionar cada vez mais pessoas a construírem, ter os seus projetos que são projetos que são delas de verdade né? e elas conseguem localmente construir, fazer, criar um cenário estabelecer essas trocas que dão essa sustentabilidade para todo mundo mas vamos a esse papel sacou? longo é, sacou é mais como mais é que longo, funciona? É? bom, então é isso, agora então o, o livro é, te, pretende ser um roteiro de um filme que aliás já tem uma cineasta interessada que vem no programa inclusive sobre um pouco da história né? Quer transformar isso num, num, num filme, mas independente do que vai virar, aliás, tem que virar o que quiser. Quem que quiser, quiser fazer outra pastel também pode fazer o que quiser. Agora tá no mundo, né, Elvio? Exatamente. Tá no mundo. Exatamente. Está aí a coisa agora vai a luta, entendeu? Comprou um livro, gostou, quer virar, vai a luta. E a gente vai fazer um circuito. Só nesse só em dezembro a gente está aqui hoje, né, em São Carlos. Amanhã é Araraquara depois Ibaté, na sexta-feira Onde Quem era? Laquara, Araraquara, Biblioteca Municipal de Araraquara Mário de Andrade é onde tudo começou aonde a Dona Lélia que era uma bibliotecária maravilhosa linda para burro, né? e eu enforcava aula e ia lá e aí com ela que eu comecei a ler os Cortaza da vida, essas coisas e tal ela, aliás, vai estar presente conversei com hum. ela ontem, vai estar presente ah. depois tem dia 8, Bauru, segunda-feira ah. Ourinhos, dia 9, Jaú Dia 10, dia, dia 1, dia, não, dia 10 de manhã aqui na universidade, né? Numa, numa bate-roda, acho que é 10 ou 11, uma coisa assim. É, depois tem Ibitinga, dia 1, Itirapina, e dia 12, Campinas, dia 13, é, Monte Alto, dia 15, é, dia 16, eu não lembro agora, acho que era Guaíra, depois é. tem 17 não sei aonde, 18 em Matão, já tá né, Matão. E... 19 aniversário, vocês compram o um presente, podem entregar. <risos> Pode ser uma compra de livro? Pode ser uma compra pois de então. livro de, de 300 livros pra cima. Eu vou, eu vou dar de presente um livro pra você. Perfeito. Um lote. Epa, a Mariana chegou aqui. Esse... A ah, dia 11, a Mariana tá dizendo que aqui de manhã é dia 11, <risos> né? dia 11, né? Na, na quinta-feira de manhã, dia 11 às 11 horas e 11 minutos, né? É. É, é essa, essa é parte da, da turnê pelo interior. É, de então, São Paulo. e a ideia é fazer um mapeamento, a gente vai estar conversando, eu vou estar gravando, inclusive, essas entrevistas. Começo hoje gravando uma entrevista com o gestor e com o artista da cidade e tal. Isso depois, o Ricardo, essa moçada da massa coletiva vai transformar num belo documentário, né? Vai fazer um puta filme bonito, e aí a gente vai começar a fazer um trabalho mais sistematizado. Depois então, na isso. íntegra a gente pode colocar a turnê ali no site do paracatuzo.com.br também para o pessoal acompanhar essa Legal, turnê. Né, fora Do você eixo do, do livro Nó de Cana também da Garapa. Escuto diferente. É, já, escuto. Tô, já estamos chegando ao final do programa, Alex. a gente precisa dar Isso. um alô. Alex, quer deixar uma mensagem? Divulgar as coisas que estão acontecendo lá em Matão, Araraquara, seus próximos projetos. Seus programas. Ah, a mensagem que eu deixo é o seguinte. Eu. Viu? eu. Essa é pra você então, viu? que ah, é. Okay. Vida longa, viu, pro Nó de Cana também da garapa vai ter uma vida muito sim. longa. Vai depender dos parceiros que está do lado, né? Não, vamos lá. Então não vai ter, parceiro. vai ter uma grande vida. viu? parabéns. Já, já pelo nome já já me agradou bastante assim. Você e sabe o que, que é o Nó de Cana, né? Sei, acho que sei. Nó de Cana é aquele cara que não serve para absolutamente nada, segundo uhum. o pessoal mais velho da usina, né? É, na verdade é uma gíria, né? Exatamente. Mas fala lá, Alex. Despedido. É, então, vida longa pro Nó de Cana, viu? Perfeito. Beleza. Aliás, tá virando um Uma rasgação de seda aqui. É, então então, é gente, então. aqui. Então, fazer o quê, né? <risos> e Ricardo, nós... obrigado pela, pelo espaço, valeu pelo convite. Valeu, Uma, prazer em conhecê-lo. E eu queria Alex. muito.. É... Depois que você deixasse no ar os seus contatos, ah, eu já. queria ver muito o seu trabalho também. Ah, eu tenho um site, né? É. Só que esse site dele, você nunca consegue achar ele. Esse é o que é o Não, o site tá lá, né? Eu é que nunca tô. <risos> mas é www.gumadesign.com.br Legal. Ali Legal. tem um pouquinho dos meus trabalhos, assim. Tá e faltando bem, os mais novos, mas tem bastante coisa boa lá. O livro tá. já tá lá? o livro ainda não, não. o livro vai, vai ter um destaque especial lá, né, <risos> tem, que, tem que fazer né, <risos> legal Alex, Oi? brigadaço nós que vamos bom. entrar com a Hora do Brasil, queridão uhum. amanhã a gente se vê pessoalmente, conversa você e o Guma também, quero muito que vocês se conheçam, porque tem muito trabalho muito parecido, vocês, eu vi trabalho seu e do Guma, tem marrações aí, legal. e os ouvintes pelo amor de Deus Por favor, mais uma vez, né? Apareçam as oficinas culturais de São Carlos, fica lá na Avenida São Paulo, esquina com, com a Marginal, Marginal. Marginal. Com a Marginal em frente ao Fórum Novo. Daqui a pouco é. a gente já lá, tá lá. Tamo então, lá. por favor, apareçam, por favor, leve dinheiro, compre um presente pros FIP, para todo mundo, tá bom? E um quarta-feira que vem, estamos de volta com o programa Para Fiquem na sintonia da Rádio Fiscária, escute diferente. Um grande beijo, até quarta-feira. Tchau. Tchau, até até.